Pa je doktorica Maja, na tudi drugi prejmek, če povedem nekaj. Da, en del avini nekaj, ali može koremin, vsega za te kraje. Kukitorn antropologinja, etnologinja in tudi dobroča predvsem našem simpoziju. Zdaj sem pregovoril tega a, potreka, In a, tudi ena, ki je, to je bila v tem timu, ko so program za azorske študije. je maja res najbolj za uslošanje, pa justinja ona proznanja, bilo tukaj. Marja, jaz te krati vručila. Rez vrime. Zvedo, tako, da mojim imenom. Jaz se uh, drugi vrimek je palestinski. Uh, zvira iz Limpi družine Ala Tako da, če to kaj poveji, to je moj moč, Um, živi v Irkani, ker se mi družina zaradi situacije, o kateri bomo danes govorili, pač morala je izseliti, tako da oni sicer v en v Kako sem prišla do tja in do njega, da zdaj še na to razvožim tja, je se mi pripeljala v pač prišlo raziskovalne ker sem v okviru diplomskega študija antropologije v Ljubljani um, se je da bom se preizkusila kot antropolog na terenu. Uh, Spakirala sem svoje stvari in sem šla diplomo v Verdanju. Uh, tam sem ostala nekaj časa, uh, spremljala koncepte, ki so se mi vsaki dan rušili sproti, na novo gradila. Um, potem je se celo nastala diplomska naloga, ki bi jo danes zelo rada nadaljevala. Uh, govorila sem o ženskah v arabskem svetu, predvsem s podarkom v Njerdaniji. Uh, to je pa tema, ki me danes vse bolj, še bolj prevlača kot me je takrat. Namreč ženski aktivizem v arabskem svetu je sila, sila, ekskluziven in uh, ga je res vredno vpračevati. Da danes bomo govorili o Palestini, ki, z katero se sicer vse skovalno tako nisem okvarjala. A, glede na to, da ste bili š, študente zgodovine, jaz sem tudi diplomsko študirala zgodovino, tako da vas krpice dobro razumem. A, danes ne bom vršati toliko v nekaj zgodovinsko vzadlje, ker se mi zdi trenutno mnogo bolj pomembno, da govorimo o realnostih, o vsakdanu, o realnostih v Palestini, ker o tem zelo malo vbudejansko vemo. Čeprav se vršati govori pa vsi Vsi malo vemo, ne? nekaj se dogaja, pa palestinski izraveščnih letih, um, ampak tako stališča vsak danje kaj to pomeni, vse te stvari, o katerih slišimo, pa dejansko vemo zelo malo. Um, zdaj, Palestina, kot nekaj historična entiketa, je zelo zelo pomembna, seveda vse zgodinskih obdobih, je zelo fleksibilna, je zelo uh, nikoli ni bila nekako statična, vse čas je bila vpeta v neka zgodovinska zgodovinsko tisoče let nazaj. Na? Pa so tam nastale pomembne zgodovinske obdobja, ki se je izopoščali Feničani, Kananci in tako naprej. Na? Se pravi, ima neko zgodovinsko moč, omenje um, um, so tudi v Bibliji, zelo pomembna sveda, izbibnične zgodovine in to je tudi v bistvu To je, nas, kar nas pripelje do a, zdajšnje situacije. Zdaj, nekako, da, če samo, da je to predavanje, da ga začnemo nekje s koncem 19. stoletja, pa je zelo, zelo grobo, par stvari, par besed o tem, a, potem pa kar na vsak dan. Zdaj, zdaj moje predavanje ni mišljeno tako, da je vam jaz frontalno predavam, Vi pa, um, recimo, sličite, kar pa želite šlišak, ampak želimo resnično, da, um, da smo interaktivni. Se pravi, da jaz to nekakaj govorim, tudi če imaš dobročni korek na namo da zelo vpraša, kaj ste jim niskem, recimo, kakšen je vaš pogled, ker tukaj imamo poglede in upravljeno pače, ampak želimo nasplošno odstirati določene poglede in pa seveda tudi določene stereotipe, V zgodbi, na v zgodbi palestinski Zdaj najprej, kar je to, če se boste kdarkoli ukvarjali z, lahko rečem tudi za zgodovino, z nekimi historičnimi zgodbami, bo sem najprej ogotovili, da imamo, zato sem tudi v mojo predavanje tako naslovila, na? imamo dve ljudstvi, ampak hkrati imamo tudi dve zgodovini, hm? dve perspektivi, ki so povadi zelo različni. Kaj pa zdaj to pomeni za zgodovinarja? Ne vem, če so vas odpočili. Na meni so definitivno učili, da imamo samo eno resnico, ne? Pa da ta mora biti zelo objektivna. Koliko je spravo znanost lahko objektivna, ne? Glede na to, da, nas, da jo in mi interpretiramo, to mislim, ne? da je danes nekaj te vrste resničnosti, kaj te vrste resničnosti, kaj te vrste Mhm, tudi, ja. Ne, tako, recimo, ko berete ne, te stvari, boste naleteli ali na izraelsko zgodovino ali pa na palestinsko zgodovino. Se pravi, boste imeli precejšne odstope. Ne, ti zgodovinski pripovedi so pa sicer sprejete kot idi resnične. Zdaj, pa kaj to pomeni? Če imamo eno, če vzamemo eno zgodovinsko pripoved pa eno zgodovino za resnično, kaj to pomeni? Da je druga laž, da je druga lažna. Vredno ne, ne mislim. Zato mi moramo z našimi raziskovanji, z našimi pristopi v bistvu uh, ne, potrebujemo neko alternativno pripoved. Se pravi, v to pripoved moramo vključiti neke podobnosti, um, v bistvu jih priznavati, neke podobnosti, ne? kritizirati to, kar je bilo ponarejeno, uh, razširiti moramo v bistvu zgodovino regije na področja, ki jih nacionalni pripovedi ne vključujeta. Kaj za vse to je, pa bomo izkušali mi danes narediti z nekimi vsakdanjostmi ne, v življenju. Na izjem svoje pripoved začela s Napoleonom, naj ne nečisto tako brez veze. Uh, namreč Napoleon je svojo vojsko konca 18. stoletja prišel do Akre, torej do obal palestinskega morja. Uh, sicer nič pomembnega se ni po tem zgodilo, na, ta akra ni padla v, pod Nepolevno roke ne pa se je zgodilo nekaj. Uh, Napol on je oni bolj kot uh, nek izziv svojim nasprotnikom, Britancim, takrat ponujal Palestino uh, judom za naselitev. Na, to je veljalo sicer bolj kot neko izzivanje Britancev, nič se tudi ni zgodilo od tega, ampak vseeno v tistem času močno zaživijo Uh, močno za življenje gibanje, divanje, na, torej politično divanje konc 19. stoletja, uh, zlasti v Veliki Britaniji. Uh, no, kaj se dogaja recimo uh, Zna, od napole ona, imamo takšen takšen preskok, na, konca 18. do konca 19. stoletja? se pravi, na okoljem svojo vojsko pred Akro 1799. Na. Zakaj sem jo omenjala? Zato, kot sem rekla prej, na, ker je se začelo dejansko po tistem času neko ponujanje o, o zemlja, Palestine, judom. Um, v 19. stoletju, če gremo potem malo hitro naprej, narekla sem, da ne bomo ostali danes v nekih zgodovinskih um, razlagah, ampak samo v risih, Se v Palestini, um, ki je bila tudi del osmanskega imperja, um, vi ste kateri letni zgodovine? Tretji. Verjetno te stvari že precej dobro poznate, ne? Um, in um, so, torej ta zgodovinska divanja je znana, ampak Vseeno, osmanski imperji, um, zanima me pa vseeno, koliko pa ste poslušali v bistvu o tem v, v vašem programu, što ziskem? A ste poslušali? Ja. Na, ker jaz s svojim študetskim programom recimo... A, ampak je bila verjetno bolj omenjena v Balkan, ne? Ja, to je v sestučni imper. Se pravi, zelo malo verjetnosti v okviru tega a, osmanskega imperija slišali doganji v, v Palestini, na. ampak recimo, da v 15. stoletju se zgodilo nekaj, kar je bilo pomembno, namreč v Egiptu, Uh, ki je bila tudi dost uh, avtonoma iz imperija, ko zavlada Mohamed uh, Ali in pa njegov sin, kasneje Najbrahim Paša, uh, se začnejo dost pomembne reforme in uh, tudi pomembno avtonomijo je pridobila v tistem času, času Egipt z Palestino. Uh, na primer, zemljiške reforme, se ovaj, centralni davki, zgradnja cest, ostavni sistem, ne? to je dal visel moč nekim lokalnim elitam. Se pravi, moč iz centra, ki je bila prej uh, primer v, uh, v Istanbulu, se sedaj pomakne tudi na periferijo. Nekaj lokalni elite dobijo moč in uh, tako so prvič v tistem času seveda v V nekaj predstavniški organi, vključeni tudi kristijani in pa judje. Um, to je recimo ena takaj stvar, ki je bila pomembna od, v tem času, Mohamed Ali in Sin Ibrahim Paša. Um, Na no kaj se pa recimo potem dogaja? Uh, Mohamed Ali in Ibrahim Paša sta bila poražena, ampak Osmanski imperij se kljub temu znali v nekem obdobji reform. Uh, Tanzimat, Na, proti koncu 19. stoletja gremo, kjer se oblikujejo pa nove socialne in pa politične realnosti v Palestini. Namreč mnogo bolj se poveča zanimanje Evrope za ta del sveta. Zakaj? Pošiljajo se evropski konzuli že po letu 1830 na to območje, zelo je bilo intenzivno um, trgovanje preko Palestine, na, to ni bila neka nova stvar, vaš čas poteka, uh, ampak evropski trgovci in bankiri recimo uh, sprožajo porast zanimanja Evrope za ta del. Uh, Nastaje ta dve regionalne metropolije, in to sta bila Beirut in pa Damask. Uh, Damask je dena poznato v Siriji, danes Beirut v Libanonu, kar um, je Na nek način pri, um, rekel, vplivala na to, da um, so ti dve ostali močni tudi v času porasta arabskega nacionalizma. Ne vemo, da so bili arabci v so regije, v tem času torej del Osmanskega imperija. Ne? In z delitvijo potem uh, interesu na, na Veliko Britanijo in po Francijo, pa z vstopom, um, recimo v sredi 19. proti koncu 19. stoletja, ko se začnejo te dve velike sile intenzivno zanimati za dogajanje in pa seveda nastopita proti skupnemu sovražniku, torej Turškemu imperiju, um, začnejo, začnejo postajati Arabci nek uh, pomemben protagonist v tem delu sveta. Um, namreč uporabili so jih uh, za boj proti Turške oblasti. Zdaj, če gledate primer, čisto tako uh, gledano na to, da smo zdaj že v 20. stoletju, seveda, uh, Tuški imperij mu peša moč uh, in zna se seveda tudi na nasprotni strani nad, v, v prvi svetovni vojni recimo Anglije in Francije in je bilo. In vsa ta med seboj je dost nepovezana v področju, naj tudi ljudstva, ki so bila na tem oče živela, bedinska plemena, so bila dost povezana med sabo in uh, Angliji so jih začeli novačiti v bistvu z uh, tem, da bi se vključili v boj proti turški oblasti. Uh, ne bom zdaj o tem govorila, ampak uh, trije pomembni dokumenti so iz tega časa, ki so vplivali seveda na to, kar se je v Palestini dogajalo. In sicer en izmed pomembnejših je recimo to, da um, britanci, kot sem rekla, hašemitom, to so bili v bistvu glavne ljudice iz Salvskej Arabije, meki, hašemi izhajajo v bistvu, iz tega Muhamedovega klana Korešev. Um, Mohamed govorim zdaj o preroku, ne, ki, s katerim se začne, ki zgradi v bistvu prvo tako teokratsko državo v 7 stoletju je bazirala več na verji, ampak je prvi čud povezala arabsko plemena med sabo, um, no obljubijo, da bodo dobili samostojno državo, vkoliko, kož se pridružijo anglježim v boju proti Turkom. Ampak, seveda, arabci takrat niso vedeli, da so leta šestnaest francozi in anglježi skleni, skrivni sporozum, to je bil saj sporozum, uh, ki je govoril, ki si mislim, ki je kjer si naskrivaj, Anglija in po Franciji razdelita vsa ta območja, ki so jih obljubljali arabcem, v primeru zemage. No pa, potem imamo še tretji dokument, ki je zapravo pomemben, Balfurjeva deklaracija, ki pa dejansko pač konkretno govori o tem, kar se je v Palestini dogajalo že v 19. stoletja, predstavljamo, je se unistična givanja. Se unistična se začne kot del političnega gibanja In imeli smo, namre, mislim, imamo v bistvu namreč, politični sinizem, pa virski, ampak v tem smislu, da a, ljudje iščejo neko, nek prostor, na katerem se lahko a, naselili in ki bi postala njihova domovina. Zdaj, takrat najprej so bili ti kongresi. Um, je bilo več takih variant, ni bila palestina tista jedina opcija, katero so ciljali. Daj. Govorili so recimo zelo močno zdi o Ugandi kot eni izmed možnosti. Se pravi iskali so kot neke vrste prazne prostore, kjer so privedevali, da pač ne bo prebivalcev, ki bi jih um, preveč motili daj. in bi se lahko naselili um, in spostavili judovsko državo. Zdaj, tukaj seveda imamo član vpliv uh, judovska religija, Um, ne samo judovska, recimo tudi kriščanski silenisti v Ameriki, ki se močni faktor tega verjame, da se v spostavitvi judevske države recimo vrnijo um, Jezus Naj To zdaj, na primer ni, ni kar tako zajemati, za ker um, poraziskava recimo večina ali pa, m, m, rekla, kar mnogo ne bomo bom zašla k procenta, ampak so res zelo visoki, um, mislim, da več kot mnogo več kot polovica ljudi američanov, recimo, verjame, da je nastanek izrezke države um, pač nujen zaradi tega, kar se v bibljišni zgodovini tako ne poveduje. Ne? Um, tako da tu je prav gotovo en pomemben faktor, pač ta virski pogled oziroma um, pripričanje. Um, No, zdaj, se vrnemo na, na sioniste, ki so začeli, um, torej, ko se krepi ta politični sionizem, um, sionisti so iskali svojo podporo pri Britanci. Um, in najprej tudi pri Turki, ampak so bili prične uspešni kot, um, to je bila del strategije, da bi bili na strani zmagovalcev, ampak so jih Turki takrat še zavrnili. Nampak potem Britanci v bistvu nekako jih sprejmejo ta, ta izziv, njegov na, ponudbo. Namreč ljudje so se ponudili kot zameno za to podporo, da bodo se vključili, kakorkoli lahko temu rečem, vključili v obveščevalni sistem, recimo. Na, torej ponudijo Neko protiuslugo obveščanju, kaj se dogaja na teritorijo. In to je bil tudi začetek, v bistvu, nekega vojaškega življenja med zionisti. Se pravi, krepitev vojaške moči v zionističnih skupnostih v Palestini v začetku 20. stoletja. Zdaj, tukaj sem pripravil karte, kaj se je dogajalo v 1917-1922. Uh, ko je um, po prvi svetovni voj dobila Britanija mislim, mandat nad Palestino. Se pravi, Palestina postane uh, mandatno vzremlje Britancejo um, in je tako um, vključena ne, kot, uh, kot mandatno na zemlje. Um, Zdaj, če morda uh, se tukaj malo stavimo, na? Uh, v tistem času postane prvi visoki komisar, komisar za palestino ravno si in to je bil Herbert Samuel. V takrat je naj živelo v palestini približno 700 tisoč ljudi. Od tega je bilo 650 tisoč palestincev in 50 tisoč judov. No, to je on v kakšno razmerje. Prosim? No, se pravi 50 proti 650 na judje imajo približno 2,5% ozemlja. Mislim, da smo tudi s kartami. Samo se malo vidi. Se pravi, ti rdeči veliki krogi so palestinska ozemlja, In ti majhni modri, zelo redki so na boste jih bili in meni pa dani so pa judovski skupnosti. Zdaj, bom, zdaj, še nekaj moramo vedeti, ne? moramo vedeti tudi, da je torej v času, ko se prednese splo začne um, s nječem divanjem, naprej koli živelo v Palestini autohtorno, kot mi pravi judovsko pred vlast. Nasledaj, drobno v mjšini. Ampak um, ne poročajo zgodovinski viri o kakršni koli, recimo, ali kako koli še o neki drugi, predvsem, ali kako koli še da se to zgodilo. Skratka, med ljudmi in palestinci je prišlo do tega, da če se prihaja danes, to dejansko zavrača, um, vese, da dejansko Izrael zavrača kakršno koli možno sodelovanje. Juri recimo, dradili tudi neko svojo nacionalno zbomino ravno na tem preganju Evrope, ki se je dogara praktično um, skozi spoljetljena. In um, Palestina, ki takratko so se v danstvu, na primer da uh, v drugih mestih države Evrope, zgodili največji pogoromne ljudski skupnosti, potopirali vrata, ki so najbolj um, naseljovanje ljuda. Um, tako da se spomnim, da je meni razlagala na neki konferenci. kako um, je bilo kot to, da je ja, ta, ta gradnja izraelskega izraelske nacionalne identitete je zelo umetna. Namreč uh, po osnovitvi države nas je prisili ogromno vzhoda in Tudi mi, ki smo jih poznali, so imeli dejansko svoje jezik, ki so imeli drugačne poglede, drugačne vrednote kot pa ti, ki so živeli ki so v resoluciji, tudi v Palestini. In ti so dejansko tisti, ki so zgradili države, so tudi morali, na, tako je predvsem, odobrati, ti, ki so avtohtoni živeli na, že stoletja, uh, tudi umetno spremeniti svoje imena, svoje način oblačenja, ker so bili preveč podobni arabskemu, torej arabcem pravi bila je zelo močna neka, um, neka skupna um, skupno ne? tako da si morali da tako da je bila politika tiste, ki, ki je začela načrtno ločevati podnjetja, ne pa samo nestirajo portfolia. To je ena taka visoko pomembna stvar. Se pravi, da smo bili pri teh številkah, ne? pa tudi to, ne, da mm, Se, se mi zdi kar malo govoril tem, da je sveda ameritanski mandat v takrat omogočil posiljevanje do, v tako velikem številu. če smo rekli, na primer, da jih je tam okrog leta 20, recimo 50 tisoč, na, jih je potem um, živelo um, tem se, s temi za kaj narobe rekla, skratka, ta številka se Um, do, do, sredi, do konca 30-ih let, se pravi, do leta 1939, do začetka druge svetovne vojne, uspela na 445 tisoč. Na, se pravi, iz, dva, iz ne vem, 50 tisoč na 445 tisoč v 20-ih letih. Se pravi, to je bilo načrtno, to je bilo uh, tudi omogočeno. Um, In takrat tudi postavijo temelj judovske države. To ni nastalo takole po drugi svetovni vojni. Na. Um, naprimer, če berete izraelskega zgodovinarja, ili na papeja, ki ga je zelo močno priporočan tudi v obranje, recimo zato, ker je tudi za vas to zelo imen, tako, res uh, literatura, vse tiste, ki zanima ta del sveta, uh, ker govori tudi o drugačni izraelske zgodovine, na, ne, ne samo mainstreamovski ampak vključuje tudi druge poglede. No eno recimo govorili, da se zveda ta priseljevanja tako velikega števila ljudi, ki so se morali nekam priseliti, na, to ni bil prazen prostor, na katerim so govorili, na, da to itak ni tam, kaj je dosti ljudi, zdaj, a, a pač čaravcev niso smatrali kot za ljudi, to je druga stvar, na, ampak vse Seveda, ko so prihajali, so se, odzemali, se odzemala zemlja kmetom palestinskim ali pa so jih prisilili, da so jo morali prodati um, in tako naprej. Ne. In pregon teh palestinskih kmetov um, in pa zaplem, zaplemba kmetij je seveda že takrat povzročala prva migracijska divanja palestincev. No in um, recimo to, uh, pocenjali pa za stvon zemljo, so dobivali recimo jemenskim pa vzhodnoevropski ljudjem uh, in že takrat pridobivali toraj tudi neke um, um, možnosti do izkoriščanja naravnih virov. Recimo moderno so se oborožili, um, ki Tudi uh, tako imenovana teroristična izraelska skupina uh, je podprla uh, britanski mandat z Na Naprimer imamo um, um, organizacije Hagana, recimo pa Stern, pa Irgum, uh, To so bila vsa uh, tako imenovana teroristična organizacija, ki se izvale poboje, boje, uh, v more, v Palestini v 20. in v 30. letih. Takrat se začnejo tudi prvi opori palestinskih, palestincev, ampak se jih potem angleže zaradi vse bolj napete situacije začeli prepovedovati. se pravi na eni strani prepovedujejo, da se izbirajo, da se opirajo v palestince novih judovskih skupin, po drugi strani oborožujejo, organizirane judovske skupine, ki so postale dejansko paradržava. Izraelska, takrat, ko še ni obstaja, britanska mandato. Se pravi, to so dost pomembni podatki. En izmed največjih pokolov se zgodil tudi civilista, ki ga je izvedla Teroristična, teroristična organizacija 1948, predno se je razglasila izraelska država, to je bil Irgon ki jo je vodil, to je bil znameniti Derja Sin, ne vem, če ste slišali, na je bil pomenahem Begin, in ta, recimo, ne, je potem preoblikoval ravno to svojo organizacijo, ki je delovala tole na principih današnjega, kot ga danes pač um, interpretiramo terorizem, na to prevlikovali svobodnjaško stranko, za katero recimo, so judovske ogledne že upozarjali, da je to stranka, ki je po svoji usmeritvi popolnoma um, podobno nacističnim ali pa fasističnim strankam. Ne? In ta isti, torej, ki je vodil ta pokol, je to 1948, je postal leta 1979, um, tudi izraelske premije. Uh, to je ena z metodaki stvari, ki jih mogoče tudi kdaj, kakdaj preslišimo. Uh, no, zdaj, torej 20. 30. leta revolucija je tlejela. Zdaj sem zelo vprašanje, ko sta rekli, da so življe prišli večinoma pod britanskim mandatom v Palestino. Ni bilo tak, da so še britanci poskupili zaostaviti veliki naval židov spolk leta 1946, po drugi strani bojni, ko so se vrašali, s koncepcija, da bo lihče v bistvu, pod pritiskom američanov. Se potreč, so, a... Morali so sprejeti tako imenovani Belo knjigo, naj to že bilo v 30-ih letih, v bistvu, ker so morali zaradi pritiska, ki so jih zvali drugi, omeniti, ampak to je, je pač ostalo stalo nekako na papirju. vseeno so se tako kot danes, ko da je po mej narodne pravo, recimo uh, ni dovoljena izgradne judovskih naselji, ne na papiranem zemlju, a se kaj spomeni, še, mislim, še vedno, ne glede na to, ali, ali desna politična opcija, ali, ali, ali leva politična opcija, v čas na, leva, pa jazno, koliko liberalno se celo pokazalo, da v vlade, leve recimo nastajalo še več judovskih naselji in še več judovskih, uh, pač, kot imelačeno ilegalnih, ki so v na neveljavno oziroma nelegalna. Tako da ja, je obstajala torej, ta neka omenitev, ne? um, ki, ki pa v praksi vse številka, glede, ne številka, morda vi zaradi tega bilo, ne vem, več, ampak v praksi se to um, po številka pač ne, poznala, ne? S povedal da budem, ja samo da še vedno je poskusila složati, da britansko oblast nekaj vse na razmerje, ne, da ne bi prevladao na eno in drugo, ne, ko se pozneje ne, kot katijskim američanom, ko ne povrlo američani krivili, da se ga zdaj po zgodu pozneje, kot pa svojim američanom. Jaz tukaj ne dobrimo o nekih kriv, da, na, a, govorimo o dejstvih, Na, kot takih, recimo v britanskih nam mandatih, zdaj, iskanje krivde v izgodovine je poprič problematično. Vsekakor je podgovorno na, za stvari, za situacijo na, in tako naprej. Na. Um, tako, no, uh, zdaj, če smo mogoče um, seveda druga svetovna vojna se izgodila, uh, in s tem holokaust, ki je tudi spremenil situacijo, namreč po drugi svetovni vojni, na, ko eh, Izrael dobi svojo državo, eh, maja leta 48, ko je bila žadno priznana, eh, je na nek način krivdo zahodnega sveta, ki ga je imela v tem olohavstvo, sveda nosi je še danes eh, v bistvu kot breme tega palestinsko ljudstva, ki pač to tudi občuti vsaki dan na, na svoji, eh, v svojih življenjih. Na zdaj, po drugi svetovni vojnji, nas je Britanija tudi omaknjena iz um, svojih nekdajnih kolonij, kot je Indija, na, zato Palestina mogoče je v tem smislu ni igrala več toliko pomembne vloge kot strateškem območju in se je tudi Britanija dejansko omaknja iz tega območja. Um, tako da, um, zdaj, stvari so se tudi zelo zapletale, na, kar so Britanci tak veli um, in Mi se in postijo pač Palestina, da se začne to, kot pač odvijati v smer, kjer se na delitev Palestine se zgodi. Ne, že ta 740, precimo, v druženih narodih razpravljajo o delitvi, bilo je ves scenarijev. Zgodil se je pač ta, ne, po katerem Izrael dobi 60-50%, Palestina 42%, Jeruzalem, ki najbolj niki je pač kot korpo separatno, se pravi, Uh, Svobodno mesto. In tukaj še nekaj teh podatkov, o katerih sem prej govorila. Na uh, kaj se je pol dogajalo? Tako je to so 40, sveda tudi že prva vojna. Um, in to je zelo zgovorno zemljiviko preskinjeno. Se pravi, imamo belo in pa zeleno barvo. Belo označuje zre, oziroma indijsko jolsko moče in zelena uh, v če pogledamo recimo tih, kateri se toli vojnih, beja v moče sojudska naselja aj, pa mesta, in pa judska mesta, v malo temelji sem štos obreditelj, kjer vidimo, um, kako izrej glasni stane, se pravi to, kaj je in Gaza ne? in to, kar je dolazi v naših nezahodnjih brekti, kot česar je postalo to, ne? to, kar vidite tukaj. Jansko ni, ni več nekega povezanega z zemlja, ampak samo še nekje otočki med seboj in nepovezanih naseljih um, in pa Gaza, ki je tako zgodbo nek vlas, zato ker um, je z vsej strani nadzirala uh, za izraelsko vojsko. Um, se pravi, pač to je ta realnost? Um, Puno časa, pet minut, šest minut, Nič, gremo kar na te realnosti. Ne vem, da si iz te številke, ki si te ne nič, na, ampak a, nek način pa povejo se zelo zgo, govorne. Zdaj, če se malo omenjamo o BDP Izraela, Palestine, manj palestinskih zemlji. Uh, zdaj, mogoče sem še to povem, ne, da danes v bistvu veljajo kot um, palestinski teritorij, ne, ker tako se uradno imenujejo, ker država Palestine uh, še vedno čaka ne, na neko šešo še mednarodno priznanje kot država, za katero pa še vedno velja več scenarijov. Um, mar si kdo pravi, da palestinske države v bistvu po vseh mednarodnih kriterijah hitah ni več možna, ne ker a, je med seboj nepovezana, ker je um, nevitalna ne, z tega vidika. Um, potem drugi, nekateri se zauzemajo za dve ločne države, ne, ki bi pač druga ob drugi, si pravi za Izrael in za um, Palestina kot tako. Um, imamo tudi scenarije, po katerih bi lahko bila Izrael in Palestina ena država, Ker bi enako vredno bivali drug ob drugem, ta se zdi trenutno še vredno najmanj vredna. Ne? Um, no, ampak, um, um, zdaj, te, ta razmerja, ne, naprimer, ki, ki, ki govorijo tukaj o tem, kako palestinci živijo, en izmed teh zgovornih podatkov je to, ne, da morajo kupovati palestinci vodo, recimo svojo vodo, na, ki imajo kot um, svoj naravni vir, od izraelcev. Uh, in to po uh, enkrat dražji ceni, recimo, kot pa izraelci. Na, in to ne samo vodo, recimo isto stvari za elektriko. Premer, če za um, palestince stane pet šeklov, je za izraelcev po manj, recimo. Na, um, in to je pač to, kar je, na, um, kar seveda počutijo potem palestince. Zdaj, en iz takih stvari, mimo kateri ne moremo, definitivno ne iziti, zato, ker um, grobo posleda na območje uh, Palestine, um, bil je zgrajen, ne vem, kako je poznal, je to, um, začel se graditi v času vlade Rela Sharona, um, še jo ni dokončan, predvidevali so, da bo omeril okrog 750 km, mislim, da sem jaz... Um, In seveda je bil kot tako imenovani varnostni zid. Zakaj je varnostni zid? Zato, da bi um, branil na, oziroma da bi obvaroval Izrael pred terorističnimi napadi s palestinske strani. Na. Zdaj, uh, kogar koli že sistem, ki malo bolj razlaga stvari, malo bolj pozna, vam bo povedal, da seveda to nikakor ne drži, na, ni ništen kot varnostni zid, ampak je predvsem kot dejavnik, ki ločuje ne palestincev od izrelcev, ampak palestince od palestincev, zato, ker grobo posega torej v, na zahodni breg. Med mesta recimo, mesta so postala tako ogrojene in te te, mislim, da fotko tudi, ki to jasno pokaže, na primer, na primer, in kanabusa. Noč, recimo, ne, tukaj je ta staren zid, to je meja, po kateri naj potekal zid. pogledajte kako globoko, tukaj je ta meja, ki bi omejevala Zahodni breg pod Razgibanjem in Srednjim vrstom in poglejte, da na meja in poglejte kako visoko, no tudi To, vse to, pa vidim, tukaj so predvorska naselja. Ta nelegalna ljudovska naselja, ki so po pomenarnim pravu, pravšna naselja, ki so nakupirane v zemi in sve, ne bi se mela podviti. Na primer razgore, ne vidite, kako je dejansko zaprto mesto, nabil sem, na, sem, na, tukaj, sem zim, pa pred kilje, ali sem, da, tukaj, to je to. To se malo samo vidi, ampak to je mesto, vidite okrop njega in zid. Torej mesto je zaprto z določenih mesti z 8-metarskim zidom, ki, um, ki dejansko paralizira življenje palestincev. To pomeni, da se ekonomsko odrezani, um, da nima več, v nekih vitalnih um, strategij proživetja. Namreč ta zid na, to je na določenih delih izgleda tako? določen je hipotonski, um, je postavljen so številnimi, številnimi kontrolnimi točkami prepreden, ne samo zidne, tudi na, na splošno zemlji. In, um, in je marsigodaj zelo uh, negotovo, kako se bo ta vrata oziroma ta prehod odpiral. Naj se recimo, če zamete samo po tečnem taki mikroravni eno družina Um, ali pa nekoga, ki mora zjutraj službo, ali pa nekoga, ki mora zjutraj v šolo ne? in ima določen dnevni čas, kdaj se odpre, recimo, ali pa kdaj se, ne, uh, za časa se odpre ta prehod. Namrečno mnogo predstincejo je delalo vizirilo ne? in prehajalo in bilo odvisno od ekonomije. Um, in vklju, se zgodi, da pač se prehod sploh enostavno ne odpre in nišče ne vedo, kaj ne. ne? In, in Tako je res ta ekonomska zmo, zmožnost, da se preživijo, zelo zminimalizira. Veliko krat se zgodijo v primeru, v otroci, ko grejo v šole, da malo morajo čakati, da se bo ponovno odprl in tako naprej. Vse to so stvari, ki no, se dobavajo z tudi Martino otroci, ki šole, recimo vsak dan so um, izpostavljeni tej situacijam. To so situacije, ki večino ino majemijo človeško dostojanstvo, zato ker so vse čas uh, pod nadzorom vojske, ki jih včasih čas vodi pregleduje. Ja? Mm, tako da nekaj uh, fotografij, Um, naprej sem govorila o, o, o tem zidu, ki je dvakrat, uh, dvakrat višji in pa trikrat daljši od berlinskega zidu. Named uh, drugim, recimo, to ni je zdaj kar nekaj edini zid, ne, ki se dogaja v 20. stoletju. Um, pred kratkim sem braha um, tudi o tem, na primer, da, tizi, da, da zid, ampak mogoče ne v tem smislu, ampak vsekakor kot nekom trdo meja, gradijo na obrobju Evropske vnije, napremen na Brško-Turške meji, um, kjer je sicer na rano meja reka, ampak okopajo je na jarko in gradijo zid zaradi strahu pred migranti. Ne? Uh, tako da to so v bistvu te naše realnosti, ki se vse Ko govorimo o vas čas, na neki strani človekov pravici zahajena in tako naprej, ali po o mobilnosti in vedno večji mobilnosti, kako je pomembna, da smo vedno bolj mobilni, na? se moramo hkratki sprašovati, zavedati, da smo mobilni lahko samo nekateri ljudje. Na, da to ni neka univerzalna pravica za vse. Ta mobilnost, ki jo imamo, ni omogočena, zaradi tega, ker smo del šengenskega prostora in tako naprej, po drugi strani gradi zidove za tisti, ki so na drugi strani ljudi. Na, za tiste ki niso naše vrste ljudi, ali kako jim najrečemo, na. In um, to mora, misem, to pomeni zid simbolno, na. To ne, ne govorimo o nekem in zido karkoli, ampak to je ta zid, na, za pred katerim se mi zapiramo in pa ga gradimo, zato da se ločujemo, da drugega um, no in um, te kontrolne točke, ki ste jih tukaj videli, recimo en iz se pravi, da v tem psihološkem stanju živi vsak dan določena skupnost s ljudi. Se pravi, skozi te postopke dehumanizacije, ki so nadčrtne, da se razumemo, v bistvu, to je izvajanje iz izraelske vojske, Um, ki ste jih izpostavili, lahko tudi vi, naprimer, kot na ključni popotnik, če greste v Izrael, vas bodo zelo natančno varnostno pregledali, ali ne slučajno, um, pač ne, niste varnostna grožnja Izraela. recimo jaz sem, ne? Kot, uh, kot tista oseba s osomljivim priimkom, ne, ker kaže na semitski zvore, so zelo diplomatski, ne, so me vprašali, ali ni morda moj priimek semitskega izvora, Zelo, zelo hecno, da so zelo natančno tako, že po imenu, kako natančno vejo, odkje in kaj si jim. A, tako da zdaj se malo se razpršili v, v teh pripovedovanjih. Ampak kaj sem hotel? Ja, no, to pomeni, da torej te kontrolne točke, na, pa ta zid. To pomeni načrtno prekinjen tok normalnega socialnega in ekonomskega življenja ljudi. Se pravi, ki ne može po sosedu takrat, ko hočeš I zato, ker je umestna ključno zidna, ker ta zid ni potekal kar takole, na, na da bi ga ne vemo vodili tam, kjer ni naseli. Ampak ne, rušil hiše med sabo, ločeval zemljo od uh, kmetije, uh, Hiše od sosedove hiše, potekal, pač gradili so ga tam, kjer so Ker so mise da je potrebno, da ga gradijo, ne glede na to, kdo tam živi. Zato je bilo porušenih ogromno hiš, ogromno nasadov, ogromno uh, niv, torej obro, ogromno obdelovanje površini je bilo uničene zaradi tega in tako naprej, ne? ki so bile seveda vir preživljanja palestinskega ljudstva, um, Načrtno odževanje zdravstvenega sistema, izobraževalnega sistema in tako naprej. Ne? Zdaj, na primer, danes je približno 350 tisoč naseljencev Judovskih na Zahodnem bregu, ne? kar je, se predstavlja kot le videti rdeče pikice tam. Ne? Se pravi, to je Zahodni breg, ki velja kot palestinski teritorij. Na njem je torej, 350 tisoč uh, ljudi, um, ki imajo svoja mesta, ne vem, kako se to predstavljate. Ne? Judovsko naselje, torej na palestinskem omočju, se zgrejo tako, da so med cibo, recimo, povezane štiri pasalnicami, na kateri palestinci ne smejo hoditi ali tega so lahko zaprti, če samo hodijo po cesti, ki je namenjena judovskim naseljencem. Naj, ne vem, če kakšno fotografijo zrave, kjer so široke pasalnice, recimo, štiri pasalnice, ki so namenjene pač judovskim Potem pa imate kakšne polovoze, naj, po kateri se lahko vozijo pristince. To je čista segregacija. Um, ki čuje prebivalstvo že na tej ravni logistike. Um, naprimer, pristince ne smejo voziti svojih avtomobilov na, ali pa ne vem, mora nejeti iz reskega šofere, da je kampelja ali pa na, na kontrol, vsake kontrolne točke mina avto automobile in tako naprej ne? Se pravi, A, da lahko reče te kaj jaz sem na se to, priespo, in za boj, to tukaj, je morda se tudi na ideja, da se se strojno ki so popredne dočnice, ali so takrat, kako se morajo pokazati, kako se lahko pritisne na polestnicene in lahko počeva, da rekel res, da življenje njih tam je prav na všečno, prav vših, da je plno delajno. In na pa eni strani pa tudi namo doblžati, polkr, pa nekrat najbolj nekaj kot skupinov, ali naprejmo, pa priljamo, No, mislim, da je ena izmed takih stvari, na, um, ko se jim zdaj omenja to, um, to segregacijo, kako uh, Druga je taka stvar, ki je, ki je tudi del vsak je, je rušenje hiš za uh, razlago, da so pač ne le ampak uh, palestinski domovi, ki so to tam od nekdaj, govorimo o tem. Ampak njihče pa nikoli ne pomislil, pa nikoli se ne poročal tem, da ti ljudje, ki tam živijo že ne vem koliko časa, ne, lahko da več generacij, ne morejo predobiti dovoljenja za bivanje, za mislim, za legalno gradnje hiše, čeprav njihova zemlja, ker ga morajo izdati iz izraelske oblasti, ki ga ne, ne. In um, mislim, da je bil pred kratkim odloki župana, da si more v zelo kratkem času porušiti 12 palestinskih jež. In ravno zaradi teh stvari je pa, no, nam je pa tudi dost aktivna um, nevladna um, so aktivne nevladne organizacije, ki so edine, v bistvu, ki, ampak so še vedno pač manjšine vizirajo, ki pa spodbujajo oziroma ki govorijo o teh možnosti sobivanja in Ponujajo tudi sebe kot živišča, predvsem v podrobnostih, večino pa se ne v največji meri so seveda neuspešni in se hiše potem kot temu porušijo, a vendar, da dajo neko upanje, ne? da bodo postali mogoče bolj um, vidna ali pa bolj slišena, kot um, Zdaj. Um, No, seveda je v sklopu te, te gradnje, ko sem prej omenjala, je bilo uničeno je veliko dreves. Imamo na, tukaj nekaj podatkov, recimo, od leta 2002 je več kot 1,5 milijona dreves. Na, to so večinoma olči nasadi. Zdaj, kaj je to pomeni? Na, um, to je v bistvu olka. Na, je bila en izmed temelj gospodarskega preživetja palestincev, zato, ker so na gospodarstvo bazirano na predelovanju očnega olja, olijo in tako naprej, na, temeljile njihove mikroekonomske aktivnosti. Tako da um, pomarančovcev recimo, na, um, ki izdaje zelo, zelo malo med palestinskimi smeti. Tako da to uničenje pozitivskih območij je definitivno paraliziralo. O možnosti palestince za preživetje. Uh, no, od leta 2000 resimno, je bilo porušenih 86.000 hirž palestinskih družin, ne? v zaporu. Od leta 67 je bilo zaprtih več kot 650.000, je bilo zaprtih več kot 650.000 palestincev, uh, to je praktično vse ostali odrasli moški. V zadnjih petih letih recimo, je izraelska vojska zaprla več kot 800 uh, mladostnikov. Um, mlajših um, od 18 let, medtem ko naprimer, na kak način ne, to izvaja, recimo, zelo odmevljenje v medijih, kar je pač nenavadno, ker ponavadi ti iz podatkov ki ne pridejo v medije, je bilo zaprtje enega 9-letnega otroka, um, ki so ga pač osumljeno, da je kot varnostne družine, najverjetne. Um, Um, in so mu taknili lisice zaprli, pač pokrili oči, čez, uh, uh, dali pač neko, nekaj čez oči in so ga pridržali po petih urah, se pač Izraelska vojska da po izsmenov radnim medijem, da so še le petih uri ugotovili več pač hvala leta, 20-tah devet let. Se pravi pač to, to so stvari, ki so vsak danje, ki so zelo, zelo so, um, pogoste in 15 to so troci, na, med otroci, otroci. Um, se dogajajo pogosto. Potem tukaj imamo na primer um, begunce, pa begunska kategorija, to niso stvar, ki so samo zuna Mi moramo vedeti, da so begunci, palestinci, večkratni begunci. To pomeni, da so se na primer to 40 iz so, ali karkoli selili, naprimer v Gazo, pa so potem zaradi tega, ker so karilske, izraelsko vojsko recimo morala porušiti toliko pa toliko uh, hiž, da se vem, kakšna oporišča vojaška zgradila, da so se morali ponovno seliti ali pa so se selili iz Gaze in postali begunci na zahodnem bregu, skratka, teh begunskih taborišč na samem območju uh, palestine ogromno, tukaj imali tudi afrikazene, največ zuna meja, na, to je, je znotraj meja, na, govorimo pa, pa tudi tukaj, zuna meja, se pravi največ ljudi, je skoraj 3 milijone povrednih, mislim da, kar več, jih je v Jordani in po vsej drugih delavah, ko so v Seriji, Ljubano, na Sadski, Amerike, Egipte in tako naprej. Na. Spravi področnih podatki, živi v Um, um, Izven neba Palestine, več kot deset milijonov palestincev. Um, Na tem sem že govorila, naj se pravi, o tem rušenju um, in pa podiranju hirš, uh, nasadov, um, ki se dogajajo, pač seveda ne sem tako zelo krat, brez kakšnih koli opozoril, pride bolj ružer in začne ruvati drvesa, rušiti hiše in tako naprej. In proti temu so se lebi popolnoma nemočni. Um, Ština tukaj, da no, sem v temo se vidjena pomoč, po kateri se počne pobozili v tem predstinci, ali pred ceste, ki ste že Je tukaj, da na, je nam tudi polisnici morajo koričkati recimo polvoza, polvoza in tako naprej se na. um, Problem teh naselje je seveda tudi recimo dostop do pitne vode, na, ker s tem, ko, um, ki je seveda njihovi lasti, in njihova lastna, to njihov naravni vir, um, ki pa ga več kot 80% izkoriščajo iduski naselje in cena in polisnici dostopa več praktično do pitne vode. To je en iz velikih, velikih problemov. Voda. Se nekaj podatkov, statističnih, ki so tukaj zlovske vodi, ne? se pravi, doma štarsetkrat šta prav več, recimo pogutno korabi izredci vode, kot pa palestinci. Če? Um, In ravno ne tukaj, kot, tukaj kot problem vode je izpostavljen iz več virov, iz več steliš, lahko, lahko je nekaj vrst ekološki problem, pa je seveda osnovni problem ne? preživetja, um, ki, ki je v palestincem vedno manj oči Zdaj, za na konec sem lahko mogoče spregovoriti samo o teh medijskih prezentacijah, ne, ki se mi zdi upad zelo pomembne, do tega, kaj mi beremo in kakšne vrste novic prihajajo do nas sploh. Ne. Namreč, je veliko truda, recimo vlaga v pripričevanju mednarodne javnosti, ne, da njegova varnostna pač politika potrebna, oziroma, da temeljina samo obrambi, spravi, da se morajo braniti. Ne, pred tem, kar ga pač palestinci in teroristične organizacije več čas napadajo, na teroristična organizacija veččas napadajo. In ta izgovor, neke nacionalne ogroženosti, v bistvu uporablja tudi za uprevečevanje vsebna bojnostnih vojnih zločino za upreprebivalstva. In temu nasedajo tudi veliki svetovni medij. In to tako, ampak da je to dosti strateško, Recimo, piše o tem tudi, priporočam v branje knjigo slovenskega novinere Erika Valenčeča, ste brali? Oblevanje gaze, kjer na zvečjih različnih vidikov, predvsem pa, ne vem, z nekega vidika človečnosti predstavi problem izraelsko-palestinskega konflikta oziroma, bom rekla, kar pač Um, on je tako podnoslav knjigi Obijanje palestinskega ljudstva, nekaj pravi, da je to načrtno uničevanje, uh, ne samo ekonomija, ampak pač celotnega ljudstva. Zdaj v Gazi, na primeri skorba z Asa, Gaza imenuje kot največje koncentrativsko taborišče na svetu sploh, zato, ker je zaprta za vse strani um, in um, čeprav veljako dodel Um, palestinskega teritorija, ki bi bila pač, um, avtonomna, ampak zdaj ni, ker ga za um, vse strani nadzira izreka vojska. Se pravi, da um, imajo zelo, zelo omejene možnosti in je vse čas praktično tudi pod uh, blokado. Um, se pravi, gospodarsko blokado, kar pa ne pomeni samo določene stvari, ampak ogromno. Uh, živil, recimo, ki um, samo, zdravili in tako naprej, ne, ne samo kot nekih gospodarskih delov, iz katerega bi lahko izdelovali stvari, ki bi bile nevarnene. Um, no, zdaj, mogoče sem par o teh medijskih prezentacijah. Ma um, to potvarenje, recimo, ali pa ignoriranje medijske realnosti je zelo značilna za prikazovanje izraelsko-palestinskega spora. Um, namreč, če, če sledite, ne, ne samo na, na našim, našim medijem, tudi s tudi medijam, ne, um, bodo recimo pravilno medije vedno poročali o palestincih, ki umrejo uh, pod streljih, v bistvu kot od nekih domenjavnih skrajnižih. Ne, um, in tudi te razlike, recimo kako poimenujajo palestince ali kako Pojmenuje. naprimer, ne vem, uh, juda, ki je s krajem v svojih načeljih, je pri, pri palestincih vedno muslimanski um, ekstremist ali pa fanatik ali pa karkoli, tem, ko recimo se za, vem, um, to vrstne recimo judaske naseljenci, ki veljajo v tem stališči zelo ekstremne, ne, veljajo, da so mogoče pravo Naj Se pravi, že ta poimenovanja so lahko um, Sporna. Ampak za večino ljudi, ki pač to berejo, se seveda pač nekritično spremajo in razmišljajo po tem. Na. Namreč kot to, pod domnevni skrajniž, na, je skritih zelo veliko civilnih, zelo veliko ljudi, na, civilnih žrtev za to besedno zvezo. Na. Se pravi, ljudi, ki se predstavljajo kot domnevne skrajniže, so v krati, na, lahko čisto popolnoma, Um, običajni prebivalci, ki nima s terorizmem v meni zveze. Um, zdaj tukaj moramo tako povedati, naj pozoriti na gospodarske, politične in pa medijske um, zgodbe, ki se med sabo zelo prepletajo. So pravi mediji, ki so zelo povezani, povezani z gospodarskim interesom in pa s politikom. In, um, um, recimo Valencič ravno v svoji knjigi zelo dobro predstavi, Kako je potekalo ta, to načrtno uh, usposabljanje, recimo, izraelskih diplomatov v komunikaciji, v nekih komunikacijskih veščinah, rese, kako so drili PR, kako predstavljati Izrael, kako predstavljati dogodke, um, in ti so postali tako zelo močni, da ostalih pravzaprav več ne slišimo, kar je tudi cilj množičnih medijev. Ne? Množični mediji imajo pravi za cilj da je resnično samo tisto, o čemer se piše. Vse ostale, o čemer se ne piše, to pa če nas naj, naj bi obstajalo. Ne? In um, recimo ti, um, to so tako menani medijski filtri, v bistvu ta PR, kampanja, pa gospodarski interese, se pravi interesi mogošnjih korporacij, um, politični interesi in tako naprej. primer v Ameriki deluje America Israel Public Affairs Committee, ki um, ki je osnovljen v ta namen, se pravi, da krepi, robira uh, to proizajsko uh, stališče v medijih. Um, no recimo, en iz takih strategij, ki jo mediji uh, pač, uh, uporabljajo, je to, da uh, izpuščajo kontekst v svojih zgodbah. Se pravi, da poročajo na primer. Um, to, kaj se je zgodilo, na, ampak ne povejo recimo konteksta, zakaj se je zgodilo. Na. Naprimer to, da, da je pač to okupirano v zemlje, na, da je, ne vem, nosilje, rezultat, um, okupacije in tako naprej. To se iz zgodbe, izgodbe. Se pravi, da skušajo nekako skriti dejansko stanje. Um, recimo, tipična novica na, in teh je 96%, recimo, na, skoraj vse, so to, da se pač naprimer palestince napadli izraelske bojake, ti so se branli, na, napadli so jih ne vem s kamenjem, branili so s sozivcimi, pa se streli, se bodo padejo, naprimer želce so palestinske, ti, ki so jih pa napadli, zato je to pravično, na, zato, ker so pač samo branjajo. Zakaj je prišlo do tega, ta protesta zastane? Um, potem je dan iz mplice, kjer recimo ta nevidna kriminalizacije pa nasilje. Ehm Na primer predsem eh evo, na primer zelo redko se govori oziroma uh, za ljudi ki beremo če se dnevno da Izrael, recimo z vlaštmi in ilegalnimi naselji, infrastruktura zaseda že več kot 40% celotnega zahodnega brega da se ta odstotek večja, se pravi, da se judovsko naselje, naselje naselja večjo in da se včas hvščaz dogajajo, kljub temu, da se seveda po menarnem pravo ne bi smela. Namen je prevzeti očekovitni nadzor nad, celi, nad celotnim ozemjem, se pravi, to je tisto, kar je v bistvu končni namen. Na? in preprečiti, da nastane palestinska država. Sploh pa zato, ker se je zdaj, recimo, Barack Obama precej spremenil svoje njenje, in ko je, seveda, to zelo pomembno, ameriška politika daje pomembne signale, ko nekako govorijo, da seveda ta možnost iz leta 760, se pravi, ko se je zgodila, pač ta pomembna vojna, ni več možen, kar pomeni seveda vračanje, tako naprejno, Um, um, ja, seveda v medijih, na primer prevladuje tudi to, da se um, politika medija odloča, recimo, kdo je vreden objave, ne, kdo ne, ne, se pravi, um, naprimer, dogod, ki izbira glede na dramatičnost, um, zelo lažje bo novico prišla, recimo, ena objava, um, tudi to, kar gledamo, da imajo vsi medije več iste posnetke, ne, Če gledate dan danes, da se kamo poli prišaltate, v bistvu se vrtiva s čas isti posnetek. Ne? In ta mora dogotoviti temu, da bo v dramatičen, da se v doled zapomnili. In pri tem vpliva recimo, na neka čustva Na ne? Naprimer, mnogokrat bodo pokazali, kot ne vem, umor ali pa oboj, domnevnega palestinskega skrajneža ne? in zraven seveda vse te militantne skupine, ki sklikajo allah Akbar ali pa kar koli, ne? ki izbujajo v ljudih neko grozo strah. Ne? Med tem, ko recimo um, bodo na druge strane naigrali ne, na nek občutek um, človečnosti, ko je prišli, ko bodo umro recimo bodo prišli mediji poročala o O, o tem, kakšne sanje imel, recimo, in recimo pa kaj takega se pravi to, da mediji načrtno izberajo način, kdo, kdo in kako predstavlja svoje zgorbe, na, na kateri strani. In um, to bi najzelo dobro nadirali sveti izraelski PR-ovci. Um, zdaj, um, hitro, ki se nam čas izteka, pa bom precej stvari izpostila, ampak nekaj v nane, ki sem jaz zelo tako, za povedati do konca, je to, da je Nelson Mandela, recimo, vpaca parhajde v Ljudne Afriki, takrat idejal, ne? da a, svet ne bo nikoli bi se popolnoma svoboden, dokler ne bodo svobodni palestince. Z tem, vrjetno, goče zaključila naše predavanje, pravi O tem, če vedno več govorijo, o tem, kako se je sistem apartheida uh, v Palestini, da ga seveda opopad uradne politike apartheida v Južni Afriki še zlalični konec. Uh, in upam, da je to zavedanje ostalo tudi v vas, tem kratkim, malo konfuznim predavanjem, ampak mislim, da je v Palestini je res zelo težko govoriti, ker je toliko nekih stvari, ki se zgodovinsko propletajo in tako naprej. Ampak, to je to, da bom, bo nekaj ostalo od tega. Yeah. Yeah. Ja, da, je se, da, da, da je kaj, da bi putinj, morda, ima še se je to Je? Ne, imam to. Te Se da je Godno, Anja, tu bi mogoče zdaj v tej minutki preden gremo, popredne vse vprašanje, ker vse eno vprašanje je zelo za bistvo, bistvo. Mogoče sem pa bi se to te razstavki povedala, kar je pomembno, da jo pač imamo na filozofski fakulteti, Ja, v bistvu razstava, nekaj tudi to, kar je moja je da je v bistvu nekak skušal, nekak povezal, tako Afriki, z dogajanjem, ko no? Uh, sami povrati pa smo, mislim, da to spogorili, ne bo, tako, da um, so, v bistvu iz Londona, čeprav uh, so teksti in smo nastavili v sodelovanju bistvu z študenti, zvarno paresinske organizacije, ne. Zdaj uh, pa, v bistvu vse to uh, v okviru, ko nam pa na pa je skine, ne. Na sledi tem pa tudi domani film. Edvoje, je sicer doktore, V Turek, na srednji na vam pravaj predstvetno, kaj nas. Tudi dokumentarni filmi zelo priporočam. Naga, babo? se šeče. kar od tih dokumentarnih ki jih pripravljam v kulturnem posadi Palestine, jih toliko priporočam, da se jih veste pogledati. Ker na dokumentiran, živ način pričajo, predstavljajo tako izrezke, kot a, palestinski strani ali pa čas je spredio, na, kaj je, recimo, a, pravično komendarno pravo dovoljeno in tako naprej. Na. Ne govorimo o nekih čustvenih ali pa kakratkoli pristranskih zgodbo, na, ker na, doma, se goreče, ti si pristranski ali pa prkoli, Govorimo samo o nekih stališčih, ki jih moramo vzeti kot stališče, kot neko stališče, na, se pravi, kaj je dovoljeno in kaj ni dovoljeno ali pa ali pa, ne vem, lahko se je za stališče menarodne pravi, recimo, na. kar koli, skratka, neko stališče, da tega se moramo ustvariti, in to, kar se dogaja, ni prav, in to je, mislim, da osnova, ne glede na to, kar koli, ali pa, sveda se nasilje dogaja, pa terorizem se dogaja, pa na eni, in na drugi strani, to, tega, temu ne moremo porekati, ampak kar koli, ampak nasilje nastaja z razlogom, zakaj, se moramo pa same spraševati sebe in pa svoje, tvoje stališč tega na, to, kar se dogaja, ni prav, enostavno ni prav in tega ne moremo prezreti in dopustiti. In vsi, ki gledamo, kako le tukaj v so krivi za to, kako se to dopuščamo, da se 21. stoletje dogaja. Na, in da dopuščamo, da naši politiki in politiki, ki so del Evropska unija, a kakor polišiš se z politike, dopuščamo, da, to, da se to dogaja, da, da nišče nič ne rdi za to. Na. In uh, glede tega moramo biti uh, mnogo bolj proaktivni, kot smo. Ali pa rečemo, da se nas ne tiče. Kako se nas ne tiče? Sveda se nas ne tiče to osno, to osno, na kateri gradimo svet, ne? To so odnosi, ki gradimo drug drugega in ne moramo reči, da se nas ne tiče, zato ker to osno lahko zgodi kadarkoli. Isto. Pa mogoče, jaz bi da je to dodala, ne? tore sama okupacija tako ključno nasposobila uh, parestince da bo bi bilo v sodelotku bistvu, z gospodarstvom zato no in, in se v bistvu popolnoma praktično odvisni od mednarodne skupnosti od mednarodne pomočine in v bistvu toda evropska unija um, ona financira uh, to okupacijo no zato v bistvu tudi mi kot boljivci na nek način to podpiramo To je tudi problem, ne? Seveda, tega zavedam, ne? ker tega Tega se ne zavedamo, nikoli ne razmišljamo iz tega stališča. Nikoli se ne zavedamo, a, recimo zakaj Evropsko umije desetletje in desetletje, seveda saj so recimo zelo pomembni ta humanitarni del, zato, ker na nek način krpa določene stvari, ki bi morali biti narejene. Na? Pa pač niso, ker Izrael bi moral, zaradi tega, ker je okupator, bi moral zagotavlja določene stvari. Na? Moral bi jih, ampak jih ne. In zato pač vsi vladniki, ali pa denarne pomočevati kakorkoli finančne, Um, seveda daje, ampak to je prisotno velik biznis. Ne, in to, je, to je tisto, na čem se reče, tudi gospodarstvo v Jordaniji, zato, ker toliko beguncev, sosednje. Ne, to vpliva, v bistvu, na celotne politike Ali pa ne vem, Evropska unija daje denar, zato da zgradijo bolnico, ki je bojite, vemo, da je bo čez eno leto, ali pa nekaj, zopet porušena. Zato, ker je bombardirala ali pa šolo ali pa karkoli. Mislim. A, Na, to je to, kar vemo. Da to je tako denar stranžo. To je samo uh, izkazovanje, nekaj um, ne vem, um, ka, kad, mislim, neka, neka moralna podpora. Vse smo na nek način, na, na vaši strani, ampak v, krati, v bistvu delujemo um, v skladu s tem, kar izredo zelo odgovarjamo. Okay. So, ne. Soj, ne, na me. se so, no. Se no, no, a je To davaj prav tu ste slušam, torej dve države, ali pa na me, tredjeno, da, da bi tega. bi v bistvu ta solution, torej ena država, v kateri bi so bivali Palestinci in ljudje v bolj pravilno, problem je to, da oni so Isto poznacisti vrjamajo da svojo superiornost, naj v svojo čisto kri. In zato tudi, ko pridev Nibijski in spočno afrijski komunci, ko se v s kamenom zapirajo v Izrael, se zagradijo gigantske zapore tudi za njih, ne? To ne ima veze samo, da so Arabci. Ima veze tem, da oni hočejo biti med svojo čisto kri, in čisto kri. Ne, govorimo zato, ne? samo govorimo recimo o govorimo Govorimo tudi o ljudi, ki prihajajo iz Afrike, recimo etiopski ljudi in tako naprej, ki so vsako od njana, seveda, pod diskriminatorno politiko, zato, ker jih, recimo, zlasti ti vzhodno evropski judi ne spremajo kot enokovrejna. Um, in, primer če, če se pogovarjate z, z novej malo bolj kritičnimi, recimo, izredice, kakorkoli, na, uh, jih ravno to zelo, zelo moti. ne? po temu ne vem, da so judi, kakorkorkoli, že te razlike, ki jih zdela, v bistvu, že med njimi samimi, na, in da so torej s tem smislu a človeške da so tako zelo da, da je zelo težko živiš s tem, no. da situacija v bistvu ni čisto ne, ne, ne vem, ko to zmor, kot sem Zelo liberalne štivente, ki, ki ni so bili varni, ki so bili kritični tudi v nasledbi, ki so bili kritični v vlasti, ampak so v bistvu tudi, tudi oni na nesmačin um, ujetniki tega njihovega sistema, ne? te politike. Zelo tako eksternostna lišta bi zrajalo malo, v bistvu zelo malo ljudi. Ne? Ena stranka je zelo verna, ki v bistvu je tak koalicija kot koalicija več potrebuje. Sustav... Že je samo zmagala na vseh volitvah. Zmagala na čisto samo volitvah. To lahko rečemo, oni so v bistvu dosti bolj liberalni, porazni imajo svobodo, ampak na vseh volitvah vedno zmagajo v resnici. je že ne vem, kako dolgo je na oblasti z ja. njegovim metodom. Jaz ne vem, kako je to v resnici. Kako ljudje razmišljajo, da v resnici govorijo. Koliko je zamič tudi Boris Vasa, predsme eno problemizo na to temo razlagal, da v bistvu je v Izraelu ta tema palestincev tem čisto izrinjena. Oni se v teme tega skupaj ne zaznavajo. Problem to ni neka mainstream tema. Ne? Oni se pogovarjajo o gospodarskih zadevah, ne vem, prez, pač kakoli. Ne? Ta tema palestinci pa v bistvu probajo čimljeno obrugljena. Ne? Tako da tudi oni, recimo rejeno, kakaj liberalni pa pa ne, protestirajo krati drugih stvari. Ne? palestinci in v bistvu niso demoni, pogovor, to je problem ne, tako, um, ki zelo malo. To prav sem spoznala tudi ena aktiviste, ki so hodlje na zagodni breh protestirati, ne, ampak teh je zelo malo, ne. Tako da v bistvu se to načrpno, ne, izriva iz ne, tega je Zelo malo, tu ponimam vsi, ki s nimi zaradi in zidu, ne, ampak 20% Ljudi v Izraelu je manjšina, ne, muslimska, v Izraelu, pa je tudi javna segregacija. Je to, cel severno, segregacija. to je celo seber na je to, ne? Ja, pa to je javna segregacija, tam ne, vsi vejo, kaj se dogaja, ampak vsemi je vse eno, kaj se tam bojbajo, ne? Rečim, štiri ljudje se rabijo, pred če res tak ne bi smeli biti stvari. Ampak, če država tako sama je versko, to ni demokratična neka republika, oni no, imajo versko sodišče v Izraelu. Nekoliko je boljšo, pravi mi smo bolj demografični, naprimer ne vem od Irana, ker ne vem nekaj nas protnih, ne? ker so sami eksperimisti. Vrtnice imamo ni samo nuklearne obrožje, golazijo vsem sosedem okolju in rano že ne vem, koliko se ni tega, ni tega države napadlo, in te bo izrela konstantno bombardira, ne vem so sosedno država, konstantno. Pa so oni drugi skraniži, oni pa niso, zrelaj, pa niso niče nekaj bolj to je ravno ta dvojno merila, ki so postavljene, na nane sem na svetovni ravni že tukaj. Na? na tem konkretnim primeru. Izrael v, vrš čas to počne. To je v bistvu del a, strategije, na kateri v so bistvu njih ne rodna država. Se pravi, naprimer, že samo, če pogledate, vsako pogajanje, ki se je sveda, konča, na, zelo hitro, konča se zato, da Izrael se že v štarto postavi pogoje, o katerih se ne bodo pogovarjali in potem, naprimer, če je palestinci zavrnijo, da se grejo spod pogovarjati zato, ker itak se ne morejo pogovarjati, ker im je to v prepovedano, pripovedano o stvarih, ki so najbolj bistvene, Izrej to izpostavi seveda kot, ne, palestince so zopet, ni se ni so hotli po pogajati, nočne merovnje ne vem kaj, na, ampak v osnovi na, je že to blokirano v začetku. Na. In to je v bistvu ta, ta, ta neka dvojnost nekih mobil, ki vsem sebe seveda predstavljajo drugače. Na, to je celotno PR-eski, ki so sebe predstavljajo drugače. Vse, vse, vse, vse, vse, vse, vse, se vse, to, vse, je vse, vse, vse, vse, vse, vse, vse, vse, vse, kaj vse, vse, vse, vse, vse, vse, vse, vse, vse, vse, vse, vse, vse, vse, vse, vse, tako obvelja v bistvu kot za nekega antisemita na, ali pa sovražnika, izreira ali pa karkoli. Na. Se pravi, nikim ne omogočajo nekega kritičnega razmišljanja o določenih stvari, zato ker so tako oživostni kot sovražniki, kot nezaželjeni. Ja se vsem, da je normalno tukaj, ko je vse, on je samo živ, pa je v bistvu celi postriji polokalstva, pa so da nekaj lastni, ne, kot on ekstremist, pa nekaj razležimo. Ne. Se oblažali med lastnimi. In da v bistvu ne se možeš. Vsega pa na interese tudi kraju, pa, Mislim, naši izmena. Zdaj so passedel, da so na strani Izraelcev, logi ti s tem pokolom, je bilo zelo tudi javne organizacije, smo vedali, kaj se je v lesnici. Če imeti informacije, ki je bil. Ne, če pa ljudje počel vredi svoji izrednici, tako Če Zdaj svečem, da je že pomembno to, kar si reka, kot uh, sporočilo tega hršega srečanja, da seveda žemljamo, da znamo da vemo, da smo se s tem, ampak seveda, da se tudi vedemo, da smo tudi soodgovorni. Mi smo delke zgodbe, kakorkoli, Mi smo delke zgodbe, zgodbe, kakorkoli, še nekudko, lahko slušam. Amam za tebe. Še... Da menadil, ne? ne, ni ampak. gremo na da vsem še minutko prosim, nekaj zelo pomembne kampanje, se tudi na slovenski ravni in tudi bi lahko, A partka Držnji Afriki je na kak zaradi v bistvu zelo očne mednarodne kampanje, ki je v bistvu takteva pravnice. In zdaj se podobno dogaja v na, najglednjem na postoru v te palestinski zadevi in v bistvu je na kampanje mednarodne, ki so vem, je naredim kdaj točno začela do Slovenije Dve, tri leta, recimo v Sloveniji. BDS je, je ta kampanja, se lahko tudi na strani, pač na internetu. BDS. Tukaj, BDS, ne, Vojkot vasen sanisom tudi porazovna Oziroma temo da pokutiva izralska smerka, da nakupujejo za in da v bistvu s tem pesimimo Izraela dočela spoštovanja z lekar province. meni se diri recimo to dosti bolj pomemno še ena stvar, na recimo, ki, ki pa ima konkretne rezultate, to recimo da da se agitira na določena podjetja Evropska podjetja, ki s svojimi investicijami recimo podpirajo izraelsko okupacijo na zahodnem bregu, da se na njih agitirajo in da se jih začne označevati. Se pravi, investicije so javno označne, da so del, v bistvu, ki je vpliva na to, da se na Izraelu dogaja vrši in mars, katera zgodba ima že v bistvu pozitivne rezultate, ker se dejansko dročeno podjetja na to prekinila ali pa nehala sprejovati z izraelskimi podjetji, ki gradijo recimo, na okupiranih ozemljih in tako naprej. Se pravi, stvar ima nek očinek in vi ste lahko del tega očinka. Ne? Preverite recimo, stvari, zakaj, bi, zakaj, zakaj mora, preverite produkt, z kaj izhaja. Takrat pa posti videli, se boste tam prašali, kaj se dogaja, tam se ne rabite. V bistvu, da se, kaj se dogajate, in ploč česa ta postav recimo, na, kdo za njim stoji, kaj je to, kaj je to, tega, na, pa bo se potem mogoče zlažje zla, odločali, če tukaj zbramo, v bistvu, ne bi to sem, da se tudi kaj je zanima, no, pa v bistvu o situaciji, se namedla na ali na strani smo objavljajo, Буду со славянем. Буду со славянем. Греас купай. Греас